Kapitel 2 Så ventet vi om og brøt opp og dro ut i Ødemarken på veien til Rødehavet, slik som Jehova hadde sagt til mig. og vi brukte mange dager på å gå omkring Seierfjellet. Til slutt sa Jehova dette til mig. Dere har gått omkring dette fjellet lenge nok. Vend dere i en annen retning, mot nord. Og befall folk å si, dere drar frem langs grensen til deres brødre, Esaus sønner, som bor i Seier og de kommer til å bli redde på grunn av dere, og dere skal ta dere nøye akt. Innlater dere ikke i strid med dem, for jeg skal ikke gi dere så mye som en fotsåles bredde av deres land, ettersom jeg har gitt Esau seerfjellet til eiendom. Mat som dere kjøper av dem for penger skal dere spise, og vann som dere kjøper av dem for penger skal dere drikke. For Jehova din Gud har velsignet deg alt det din hånd har gjort. Han kjenner godt til en vandring gjennom denne store ødemarken. I disse 40 årene har Jehova din Gud vært med deg. Du har ikke manglet noe. Dermed dro vi videre, bort fra våre brødre Esau sønner som bor i Seir, fra Araba-veien, fra Elat og fra Eshån-Geber. Deretter venter vi om og dro videre på veien til Moab-ødemarken. Jehova sa da til meg, «Forelemp ikke Moab og gå ikke til krig mot dem, for jeg skal ikke gi deg noe av hans land til eiendom.» ettersom jeg har gitt lott sønner ar til eiendom. Emitterne bodde der i tidligere tider, et stort og tallrikt folk, høye som anakittene. Når det gjelder refaitene, så ble også de betraktet som anakittene, og moabittene pleide å kalle dem emitter. Og i seier bodde horittene i tidligere tider, og Esaus sønner begynte å drive dem bort og tilintittgjøre dem foran sig og gå bosette sig på deres sted.» akkurat som Israel skal gjøre med det landet som er hans eiendom, det som Jehova med sikkerhet skal gi dem. Bryt nå opp, og begi dere i vei over Sered-Elvedalen. Da gav vi oss til å gå over Sered-Elvedalen. Og de dagene da vi vandret fra Kadesh-Parnia inntil vi gikk over Sered-Elvedalen, var 38 år, in inntil hele generasjonen av stridsmenn hade fått sin ende og var borte fra leirens midte i samsvar med det Jehova hadde sverget overfor dem. Og Jehovas hånd viste seg også å være over dem for å fylle dem med uro og rive dem bort fra leirens midte inntil de fikk sin ende. Og det skjedde, så snart alle stridsmennene hadde fått sin ende og var utødd av folkets midte, at Jehova talte videre til meg og sa, «Du drar i dag forbi Moabs område, det vil si Ar, og du skal komme like framfor Ammon sønner. For ulemte dem ikke, og innla at ikke strid med dem, for jeg skal ikke gi dig noe av Ammons sønners land til eiendom, ettersom det er lott sønner jeg har gitt det til eiendom. Det ble også regnet for å være refaitenes land. Refaitene bodde der i tidligere tider, og Ammonittene pleide å kalle dem samsumitter. De var ett stort og tallrikt folk, og høye som anarkittene. Og Jehova begynte å tilintittgjøre dem foran dem, så de kunne drive dem bort og bosette sig på deres sted akkurat som han gjorde for Esau sønner som bor i Seir, da han tilintet gjorde horittene foran dem, så de kunne drive dem bort og bosette sig på deres sted, hvor de bor den dag i dag. Og av vittene som bodde i bosetninger helt til Gaza, dem tilintet gjorde kaftorerne som kom fra kaftor, så de kunne bosette sig på deres sted. «Stå opp, bryt opp og gå over Arnon-Elvedalen. Se, jeg har ritt amoritten Sihon, kongen i Hersbånd, i din hånd. Sett derfor i gang med å ta hans land i eje og gå til krig mot ham. På denne dag skal jeg begynne å la retsel for deg og frykt for deg komme over folken under hele himlen, de som får høre rykt om dig. og de kommer sannelig til å skjelve og ha veier som ved en barnefødsel på grunn av dig. Så sendte jeg sendebud fra Kede mot Ødemarken til Sihånd, kongen i Hersbånd, med ord om fred, i det jeg sa, La meg få dra gjennom landet ditt. Bare på veien skal jeg gå, jeg skal ikke vike av til høyre eller til venstre. Mat som du selger meg for penger skal jeg spise, og vann som du gir meg for penger skal jeg drikke. La meg bare få dra gjennom til fots, slik som Esau sønner som bor i Seir, og Moabittene som bor i Ar gjorde mot meg, inntil jeg går over jordene, inn i det landet som Jehova vår Gud gir oss. Men si Sihon, kongen i Hershpån, «Lot oss ikke få dra gjennom Hosei, for Jehova din Gud hadde latt hans ånd bli forherdet, og hans hjerte bli hardt, for å gi ham i din hånd, slik på denne dag.» Da sa Jehova til mig. «Se, jeg har begynt å overgi Sion og hans land til dig. Gå i gang med å ta hans land i eie.» Da hon kom ut, han og alt hans folk, for å møte oss i strid ved Jahas, overgav Jehova vår Gud ham til oss, slik at vi beseiret ham og hans sønner og alt hans folk. Og nettopp på den tiden gick vi i gang med å innta alle hans byer og gå vie hver by til tilintetgjørelse, menn og kvinner og små barn. Vi lot ikke noen overlevende bli tilbake. Bare husdyrene tog vi som plyndringsgods til oss selv, sammen med bytte fra de byene som vi hade inntatt. Fra Aroer, som ligger ved kanten av Arnoen-Elvedalen, og byen som ligger i Elvedalen, Like til Gilead viste det seg at det ikke var noen by som lå for høyt oppe for oss. Jehova vår Gud overgav dem alle til oss. Bare Ammons sønners land, hele siden av Jabok-Elvedalen, kom du ikke nær. Heller ikke byene i fjellområdet, eller noe som helst av det Jehova vår Gud hadde gitt befaling om.